Гадаю, усі ці припущення помилкові. Бог створював цей світ для того, аби побачити, що це добре. Я б порівняв людей з термітами, які бачать сенс життя в будуванні термітника. А я в тому, що нічого не створюю і не будую. Маленьке весняне інтермеццо. У тому лісі, де повно весняних квітів, здебільшого білих і жовтих, як у предковічні часи, коли всі квіти були або жовті, або білі, Сойка сповіщає про мене, і невдовзі під моєю улюбленою грушою збираються птахи і звірі. Вони дивляться на білого пташка, як на вищу істоту, але ні мене, ні їх це не вельми бентежить. «Що чувати у світі?» – питає виголоджений за зиму вепер. «У якому, – жартую я, – у світі людей, – бурчить вепер. Тут і кілька лисів, і зайців, білочки, миші і птахи, що вже повернулися. Те, що і раніше, будують вежу. «Нехай!» – відказав вепер, зітхнувши. «Нехай, нехай! Нам яке діло?» – закричала сорока. «То й нехай! А ви, як зимували!» Чи всі живі-здорові? Та начебто всі. Зима була ні в року, тепла. Захотів вас провідати, кажу, а в самого серце стукає, бо відвик бачити чисті, довірливі очі. Поживеш у нас? Трохи поживу, втомився. А як там гнізда, нори, все гаразд? Та помалу справляємось. Ходи подивишся. Цілий день я провідую домівки любих моєму серцю істот, моїх друзів, дихаю чистим, дзвінким повітрям. А ввечері сойка допомагає мені зліпити таке собі гніздечко, щоб я не змерз уночі. Воно вистелене мохом і гостро пахне весною, тепер уже справжньою. Я сплю чутливо. У вісні проганяю снігову хмару, аби мандрівці-пташки не замерзли після довгого перельоту. Годі казати, що цей ліс особливий. Сюди не приходять люди і ніколи не прийдуть. Мешканцям лісу вони видаються дивакуватими істотами, такими собі великими мурашками, які завжди чимось заклопотані. Коли я розповідаю про людей, мої приятелі весело сміються. Тоді я почуваю себе одним із них під владним лише порам року. Залежним від стихій. Перелітні птахи розповідають те саме, бо вони летять високо і бачать світ людей з пташиного польоту, з гори. Цей ліс я колись посадив, приносячи в дзобику насінинки і оточив його ріками, як Господь Бог Едем. Ніхто про це не знає, однак мої друзі переповідають легенду, згідно з якою їхній ліс постав кількох насінин, які приніс великий білий птах. Перший ліс загинув, бо ніколи не відпочивав, а лише ріс. Тоді білий птах посадив ще один ліс, давши йому час для сну. Зиму. Сонцеві це не сподобалось.